Усі мої інстинкти волали мені залишатися у схованці, вгвинтитися ще глибше у багнюку, але раптом мій закляклий мозок простромила одна чітка й зрозуміла думка. Я не дозволю, щоби нас убили в цій заваленій гімном халупі. І, штовхнувши Ему до найбільшої вівці, яку я зміг побачити, я кинувся до протилежних дверей. Двері були на відстані трьох метрів від мене, і виявилися зачинені. До того ж, мною та дверима було багато овець, але я прорувався крізь них, мов правний півзахисник, вдарив двері плечем, і вони розчинилися. Вивалившись на двір під немилосердний дощ, я заволав. «Спіймай на мене, ти, виродку безмозгий!» Я відразу ж збагнув, що заволодів увагою потвори, бо вона видала моторошний зойк, і повз мене у двері, Хлинув потік овець. Похитуючись, я важко зіп'явся на ноги, а коли переконався, що порожняк погнався не за Емою, а за мною, кинувся бігти до болота. Відчуваючи потвору спиною, я розумів, що можу бігти ще швидше, та однаково не випускав з рук ножиці для стрижки овець, не наважувався кинути їх. Раптом земля піді мною стала м'якою, то я вискочив на болото. Двічі порожняк був настільки близько до мене, що міг доторкнутися своїми мацаками до моєї спини. І двічі, коли я вже не сумнівався, що за мить на моїй шиї зімкнеться ласо і розчавить її так, що голова відпаде, потвора спотикалася і відставала. Єдиною причиною того, що я дістався до кургану з невідірваною головою, було те, що я достеменно знав, де ступати. І тому, завдяки Еммі, міг бігти тим маршрутом зі швидкістю вітру навіть у безмісячну ніч. Видершись на пагорбок з кам'яним курганом, я рвонув до двору і пірнув усередину. Там було темно, хоч в окострель, але то не мало значення. Мені треба добратися до камери, і я у безпеці. Я уповз наперед на карачках. Бо навіть спроба підвестися забрала б у мене дорогоцінний час, якого я не мав. Здолавши половину відстані, я дозволив собі трохи обережного оптимізму. Та раптом відчув, що далі повзти не можу. Один мацак вхопив мене за щиколотку. Щоб не ковзатися у багнюці, порожняк двома мацаками обхопив кам'яні стіни кургану біля входу в тунель а своїм тілом затиснув вхід до тунелю, мов скляну банку кришкою. Третім мацаком він тягнув мене до себе, наче рибу на гачку. Я хапався за долівку, але та була суцільно з гравію, крізь який прослизали мої пальці. Перекотившись на спину, я спробував був хапатися за кам'яні стіни вільною рукою, але надто вже швидко мацак тягнув мене. Я спробував перерізати його ножицями, але він був міцний та жилавий, мов линва, а ножицям бракувало гостроти. Міцно тримаючи ножиці обома руками, мов спис, я заплющив очі, бо не хотів в останню мить свого життя бачити роззявлену пащеку з величезними, мов кінжалими зубами. Час розтягнувся, мов гума. Кажуть... Таке буває в автомобільних та залізничних катастрофах і при вільному стрибку з парашутом. Наступне, що я відчув – це страхітливе зіткнення, від якого у мене аж кістки хруст. То я врізався прямісіньку у потвору. Мені на мить забило дух, і я почув, як заверещала істота. Ми вилетіли разом із тунелю і скотилися з кургану в болото. Коли ж я знову розплющив очі, то побачив, що мої ножиці глибоко загрузли в очні западені западані тварюки. Вона верещала, наче десять різаних поросят одночасно, борсуючись і перекочуючись у просоченій дощем багнюці, а з глибокої рани на іржаве руків'я ножиців стікав струмок в'язкої чорної рідини. Я відчув, що порожняк здихає, що життя покидає його, бо хватка мацака на моїй щиколиці швидко слабнула. У мені теж відбулася зміна. Поволі зникав панічний страх, що стискав мені груди й живіт. Нарешті істота заціпеніла і щезла з виду. Над її головою зімкнулася рідка багнюка, і стрічка чорної крові на поверхні була єдиною ознакою колишньої присутності потвори на цьому острові. Раптом я відчув, що болота засмоктує і мене разом із порожняком. Та чим більше я пручався і вертівся, тим більше воно, здавалося, бажало проковтнути мене. І мені подумалося, яка ж дивна це буде знахідка через, скажімо, тисячу років коли нас удвох викопають з торфу. Грибучись руками, мов веслами, я спробував видертися до твердішої поверхні, але загруз іще глибше. Здавалося, багно видиралося на мене, чіпляючись за руки, груди і стискаючись на моїй шиї, мов петля. Я став волати про допомогу, і, о диво, допомога не забарилася. Вона прийшла у вигляді, як мені спочатку здалося, світлячка, що мчав до мене над болотом. Потім я почув, як мене гукнула Емма, і я гукнув у відповідь. У воду біля мене впала гілка. Я вхопився за неї, і Емма потягла мене. Коли ж я нарешті вибрався з болота, то так знесилився, що стояти не міг. Емма опустилася побіля мене, я упав у її обійми. «Я убив потвору», – подумав я. «Насправді убив!» Досі, увесь час, я перебував у страху перед потворами, ніколи навіть не задумуючись, що здатен убивати їх. Я відчув себе впевненим і дужим. Тепер я здатен себе захистити. Я знав, що ніколи не стану таким сильним, як мій дідо, але вже ніколи не буду переляканим слабаком. Це однозначно. Бо я здатен убивати потвор. І я мовив, смакуючи слова. Воно мертве. Я убив його. Я розсміявся. Ема обняла мене, притиснувшись щокою до моєї щоки. Я знала, що ми пишатимемося тобою, сказала вона. Ми поцілувалися, і це було ніжно й приємно. Краплі дощу скочувалися з наших носів, потрапляли до розтулених губ. Невдовзі Емма відсахнулася і пошепки спитала. Ти справді мав на увазі те, що сказав раніше? Так, я залишуся, якщо пані Сапсан дозволить мені. «Дозволить, я про це потурбуюся». «Перш ніж перейматися цим, маємо знайти мого психіатра і відібрати у нього пістолет». «Ай справді», – сказала Емма, і її обличчя стало серйозним. «Тоді не гаймо часу». Залишивши дощ поза спинами, ми вирнули серед ландшафту, де панували дим і гуркіт. Контур іще не переналадився, тому болото рясніло бомбовими воронками. У небі гуділи літаки, а на далеку шеренгу дерев наступала стіна помаранчевого вогню. Я вже хотів запропонувати діждатися, поки сьогоднішній день не стане учорашнім, і спокійно добратися до будинку, коли все вгамується. Я раптом відчув, що мене обхопили чиїсь дужі руки. — Ви живі! — скрикнула Бронвін. З нею були Єнох та Г'ю. Мало не задушивши мене у своїх обіймах, Бронвін відсахнулася, потиснула мені руку і зміряла поглядом. — Вибач, що я називав тебе зрадником, — сказав Єнох. — Я радий, що ти не загинув. — Я теж, — сказав я. — Цілий і неушкоджений? — спитав Г'ю, оглядаючи мене з ніг до голови. — Дві руки й дві ноги, — відповів я, — і потрусив кінцівками, демонструючи їхню неушкодженість. «До речі, вам більше не доведеться тривожитися через порожняка. Ми убили його!» «Ой, Джейкобе, засунь свою скромність, сам знаєш куди!» вигукнула Емма і гордо додала. «Це він убив його!» «Прекрасно!» – сказав Гью. Та ані він, ані Бронвін з Єнохом навіть не всміхнулися. «Що таке?» Спитав я їх. «Стривайте. А чому ви троє не у будинку? І де пані Сапсан?» «Її немає», – відповіла Бронвін тремтячим голосом. «І пані Шелодзьопки теж. Він їх схопив і кудись забрав». «О, господи!» – вигукнула Емма. «Ми спізнилися».